Mă rog, ai răcit, Bentic ha, Asta e bună Tu strănuți și zici că eu zrăcit. Eu? Păi. Adică se poate să ai dreptate Am început să nu mai mă controlez Mă rog, mă rog. Mulțumesc Un lucru e sigur Că s-au întâmplat lucruri ciudate Sigur că nu cred în povestea absurda a invizibilității. E de necrezut. Dar că am văzut prin mânica goală, asta e cert. E sigur? Poate o halucinație. Te, te rog, te rog. Nu vreau să mai discut. Ne-am și răvăit destul pe chestia asta. Să ne uităm în caiete. Să ne uităm și în caiete. Da. Eh. Uite aici, par să fie niște litere grecești. Iar grecești. M-a apucat cineva de ce? Și pe mine? și asta? Nu vă mișcați că vă sparg capetele. Cine a vorbit? pare rău că mă port așa cu voi, dar n-am ce face. De când ați învățat să vă băgați nasul în caietele unui om de știință? Ascultați. Sunt un om puternic se simte. Sunt invizibil Nu Se vede, adică nu se vede Și am lângă mine vă traiul Vă spar capetele amândoi Dacă vreau dabă, E clar? E clar Ei, Îmi promiteți că o să faceți ce vă cer eu? Rămâneți pe loc Aveam în camera asta hainele mele Văd că nu mai sunt aici Îmi trebuie haine Îmi trebuie și însemnările mele Ați înțeles? Nu Scoate haina Bine, dar... Și pantaloni da, Asta nu se poate Aha. Bine, îi scot scot, Și dumneata E imposibil Săriți! Așa Îmi pare rău, dar trebuia Hai Cine... Cora! Ei, ce acolo? Bă, spune nu spuneți că nu-i nimic Spune odată bă, bă, Nu, nu e nimic Nu e nimeni Asa, ah. ah, so. hai Asa, Borășelul Bărduc se pregătea de culcare. La ferestre se aprinsese luminile. Cei doi băieți care primiseră gazetele de seară de la gară începură să alerge pe stres. În casa așezată pe culmea unui delușor, mai la o parte de restul caselor, doctorul Kemp își lăsă pentru o clipă studiul la care lucra de la prânz și se duse să deschidă o fereastră. Ei, da, ce s-a fi întâmplat? <fie> omul invizibil. În regiunea noastră circulă omul invizibil. Importante sume de bani dispărut din băncile din orașele învecinate! Banii au fost văduți zburând prin aer. Omul invizibil. E ce prostie. Câte sunt în stare să inventeze ziaristia ăștia. Să văd de treburile mele, să încep loc, să lu să locăresc din nou. Două nopte. Păi, azi am avut totuși spor. E vremea să mă culc. <gânt> La ora asta e efortul de a urca scările până la dormitor mi se pare totuși formidabil. Nu să pornim. Dar ce asta? O pată pe linoleum. Sânge. Așa aici pe scară. Aici și acolo câte o picătură de sânge. ce e asta? Patul mi-a răvășit pătat cu sânge. Dumnezeule, Cam. Cine-i? Ah, nervii. Da, ce e asta? un bandaj pătat cu sânge care putește la aer. Cam. Sunt un om invizibil. Ah. Om invizibil? Sunt un om invizibil. Ah, Credeam că e o minciună. Ai un bandaj? Da. Bine, ah. dar asta este absurd. E un truc. Simți că strâng mâna? Da ce asta? ajută Nu da -o dată! Să lume, lumea. Ce dracu! Sunt un om invizibil, nu un vrăjitor. Și am nevoie de ajutorul tău. Nu vreau să-ți fac rău. Dar dacă te mai agiți așa, o să fiu nevoit să-ți trag una în falcă. Nu-ți amintești de mine? Kemp, eu sunt Griffin. Am fost coleg cu tine la universitate. Griffin, de la universitate. M-am făcut invizibil. Înțelegi? Un om obișnuit, mai cunoscut, dar am devenit invizibil. Griffin? Griffin, eram cu un an mai tânăr ca tine. Un metru 80, m fața albă, ochii injectați, părul alb. Creierul meu i-a Ce are a face asta cu Griffin? Eu sunt Griffin. Croasnic, ah, groasnic. Și ce vrăjitorie trebuie să se întâmple? Pentru ca să devii invizibil. nicio o vrăjitorie. E un proces ușor de înțeles. Oh, groaznic! Cum oare? No, e într-adevăr groaznic. Dar sunt rănit. Obosit, înfometat. Temp. Dă-mi ceva să mănânc și Lasă-mă să stau aici. Asta e mai tare ca fantomele. Dă-mi un whisky. Sunt mort de o seale. Da, da, da, sigur. Unde ești? Aici. Dacă mă ridic, mă împiedic de tine? Nu, e bine. A, așa. Poftim? Nu, nu, aici. A. A. Parcă e mai bine. Acum, dacă mi-ai dat de mâncare da. și să mă îmbrac, A. ar fi strașnic. Acum, nu ești îmbrăcat? Nu. Sunt gol. Am să-ți explic eu mai târziu. Strașnic. N-am încat așa de bine de mult. Ce noroc că am dat peste tine. Păcat că sângele meu devine vizibil când se coagulează. De fapt, e modificat numai țesutul viu și numai cât sunt viu. Mm, au tras în tine? De ce? Ah, era un idiot, un fel de asociat al meu, care a încercat să o șteargă și a șters-o. L-am urmărit, dar s-a adunat lume multă. E și el invizibil? Nu. Dă-mi o țigară. Da, Uite. Așa... Ce noroc pe mine că am nimerit aici Dar pentru Dumnezeu Cum de a ajuns aici? A, ce a fost? Marvel ăsta, omul meu, a fugit Am fost un prost că l am lăsat șela de el Eram furios A fugit cu banii mei Aș fi omorât Omorât De unde vei banii? Nu pot să-ți spun acum Camp, n am dormit de aproape trei zile Trebuie să dorm Da... Rămâi aici, în camera mea. Bine, da. Cum să dorm? Dacă dorm, Marvel o să fugă. Ce-mi pasă. Ai o rană gravă? Nu, oh, e superficial. Oh, Doamne, cum aș vrea să dor De ce nu? Pentru că mi-e teamă de trădarea prietenilor. <trui> Rost ce sunt? Acum ți-am băgat ideea asta în cap. <trui> de unde sunt, în birou, dar, a, M omul invizibil. Dom'le, cum, dimineața asta pare cu totul imposibil. Și totuși adevărat. A, a sosit ziarul. Ia să vedem. Ia să vedem. A pe stradă, lovind în dreapta și în stânga. Jeffers în nesimțire, vicarul și doctorul dezbrăcați. Ferestre sparte? Deci nu mai... Deci nu e numai invizibil, e și criminal. Azi, la Burdok, a încercat să asistineze un vagabond. A strânit teroare. Nu, ce să fac? Ce-ar fi dacă i-aș scrie colonelul Da, da, la câteva rânduri. Nu asta, așa să Ce este ce s-a întâmplat? Ce e? Nimic. Cum nimic? Dar am auzit. Și uite, aici, aici. șoburi. Un acces de furie. Am uitat de braț. Mă doare. Ați vin des asemenea accese? Îmi vin. Mai ales în ultima vreme. Din ce în ce mai des. Se știe totul despre tine. Tot ce s-a întâmplat la Aiping și aici, nimeni nu a aflat însă că ești la mine. A Afurisită treaba. Uite, sunt gata să te ajut. Gustare e pregătită. Dacă vrei să trecem în sufragerie. Da. Înainte de a colabora, însă, trebuie să înțeleg mai mult despre această invizibilitatea ta. E destul de simplu. Nu da, Pentru tine poate. Da, adevărat, la început și mie mi s-a părut ceva minunat. Acum însă... Dar nici o grijă. Acum că suntem împreună, o să facem lucruri mari. Am descoperit asta la Cesil Stu. M-am dus acolo după ce am plecat din Londra. Da. Știi că m-am lăsat de medicină și am da. studiat fizica, nu? M-a da. fascinat lumina, uh -huh. densitatea optică. Întregul subiect e plin de enigme. Și având 22 de ani, plin de entuziasm, mi-am zis: o să-mi consacru viața acestei probleme. Știi ce proști suntem la 22 de ani? Proști atunci sau proști acum? M-am pus pe muncă și într-o zi am găsit un principiu general al pigmentilor și al refracției. O formulă, o expresie geometrică cu patru dimensiuni. În, caiete, în caietele pe care mi le-a furat vagabondul se găsesc minuni. Asta nu era o metodă, ci doar o idee care putea conduce la o metodă prin care putea să devină posibilă scăderea indiciului de refracție al anumitor substanțe, Până la cel al aerului. Da. Ciudat. Totuși, nu înțeleg. Până la invizibilitate mai e un drum lung. Nu, oh, desigur. Dar gândește-te. Vizibilitatea depinde de acțiunea corpurilor vizibile asupra luminii. Da. Știi că un corp absorbe lumina, o reflectă, o refractă sau face toate aceste lucruri împreună. Dacă nici nu o reflectă, nici nu o refractă și nici nu o absorbe, el nu poate fi vizibil. Vezi, de exemplu, cu roșii. Da. Ea ne apare așa pentru că roșul absorbe o parte din lumină și reflectă tocmai culoarea roșie. Dacă n-ar absorbi deloc și ar reflecta toată lumina, ar fi o cutie strălucitoare, argint. O cutie de diamant nici n-ar absorbi multă lumină, nici n-ar reflecta mult, ci doar aici și acolo. Așa încât ai obține un fel de schelet de lumină. O cutie de sticlă ar fi și mai puțin strălucitoare și mai puțin vizibilă. Dacă pui un geam de sticlă obișnuită în apă, dispare aproape complet. Ei! Dar dacă un geam este sfărâmat, și transformat în praf, el devine mult mai vizibil cât timp e în aer. Devine o pulbere albă, opacă. Asta pentru că suprafețele pe care se pot produce refracția și reflexia devin mult mai numeroase. Dar dacă praful de sticlă e pus în apă, el dispare. Apa și cu praful de sticlă au același indice de refracție. Adică lumina nu suferă o refracție sau o reflexie când trece dintr-una într-alta. Ei bine, chem. gândește-te că praful de sticlă ar putea deveni invizibil și în aer dacă indicele său de refracție ar putea fi făcut să fie același cu al aerului. Bine, dar omul nu e o pulvere de sticlă. Nu! E mai transparent. Absurd! Ah, tocmai un doctor îmi spune asta. Ai uitat așa de repede fizica învățată acum 10 ani. Gândește-te la toate lucrurile care sunt transparente și totuși nu par să fie. Hârtia, de pildă, e făcută din fibre transparente. Mm. Unge cu lei hârtia, desfințând reflexia și refracție interioară, și hârtia devine transparentă ca sticla. Și nu numai hârtia, dar și fibra de bumbac, de lână, de lemn și osul chemp, Carnea chemp, pielea chemp, unghiile și nervii chemp. De fapt, întreg omul, afară de hemoglobină, colorantul roșu al sângelui și de pigmentul părului, toate sunt făcute din țesut transparent, incolor. Gândește-te la meduzele care sunt invizibile în apa mării. Da, și ce ai făcut? Am lucrat foarte greu. Mi-am făcut cercetările în secret. Și într-o zi am descoperit că hemoglobina poate fi făcută incoloră păstrându-și totuși toate funcțiile sale. Imposibil! Oh, Mi-amintesc de noaptea când am descoperit acest lucru. Puteam să devin invizibil. Eu, care aveam părul alb de la natură, nepigmentat, puteam să devin invizibil. N-am dormit toată noaptea cu gândul acest lucru. Eu, un biet asistent, sărac. Putem. Te întreb, Kemp, ce ai făcut tu? Eu m-am apucat de lucru. Trei ani. Îți dai seama. Zi de zi, noapte de noapte. Fiecare amânând. Când îți publici lucrarea, mă întrebau toți. Trei ani. Și după trei ani am găsit că era cu neputință. Cu neputință. De ce? Banii. Nu mi-ajungeau pentru aparate, pentru instrumente. Da, înțeleg. I-am furat de la bătrânul. Uh -huh. De la tata. Nu erau ai lui și s a pușcat. L-am împins la sinucidere. Da, era prima crimă. O să vârșisem conștient. Eram obsedat de un singur gând, de un singur țel. Și aveam nevoie de bani, de bani, chemul. Ia deci. Da, o clipă. Primele experiențe le-am făcut după ce am demisionat și m-am mutat la Londra. Întâi, am făcut invizibilă o pisică albă. Uh -huh. Două lucruri au rămas vizibile. Ghearele și pigmentul acela din fundul ochiului de pisică, cum îi zice? Tapetul. Da, tapetul. În 3-4 ceasuri, pisica devenise invizibilă. Mi-e una în fața aparatului de pe care a fost supusă chinurilor iatului. Vecinii m-au acuzat de vivisecție. A căutat peste tot pisica, dar n-au găsit-o, cu toate că era acolo, în fața lor. La urmă, i-am dat drumul în curte. Nu ce -am zis și noapte, eram istovit. Banii erau pe sfârșite și mă gândeam că trebuie să fac ceva, să devin invizibil. Ce avantaje! Să fii invizibil! Pe urmă, a venit proprietarul și mi-a făcut scandal pentru că făceam experiențe științifice într-o casă cum se cade. Asta m-a hotărât. Oh, mai să știi niciodată prin ce chinuri am trecut. Hm. Înțelegeam acum de ce mi-o așa din îngrozitor pisica. O zi întreagă am avut dureri cumplite. No. La sfârșit, mă simțeam slab ca după o boală grea. M-am privit în oglind. N-aveam ce vedea. Ce era să fac atunci? Să las toate aparatele acolo și să fug? dar oricine ar fi putut să reconstitui invenția mea. Avusesem grijă, în prealabil, să depun la post restant caietele mele de însemnări. Uh -huh. Restul, la foc. Am îngrămădit paie, hârtii și am aprins totul. Toată casa ars ca o claie de fân. A incendiat casa? Ce era să fac? Era singurul fel în care îmi puteam șterge urmele. Despre aventurile mele de la început, nu o să-ți mai povestesc. Destul că începeam să-mi găsesc situația jalnică. Era frig, tremuram ca varga. Adesea eram la un pas de moarte. Mașinile și trăsurile puteau să mă calce ușor. Nu numai atât, dar trebuia să păstrez post negru. Dacă mâncam, mâncarea rămânea vizibilă până când se asimila. Nu, nu m-am gândit la asta. Mi-a venit atunci o idee. Da. Am intrat într-un magazin de mâna a doua, cu tot felul de obiecte și îmbrăcăminte pentru actori. Am așteptat căderea nopții. Din nefericire... Negustorul locuia acolo, chiar în magazin Și avea un auz foarte bun Am fost nevoit să-i dau una în cap Ca să pot să-mi văd de L-ai lovit în cap? Cu un scaun Bine, dar umanitatea... E bună pentru lumea de rând Gândește-te însă la situația mea M-am deghizat Mi-am potrivit un nas de carnaval Mi-am bandajat fața Mi-am ales niște haine și am plecat Și de ce te-ai dus la IPING? Să lucrez Aveam o idee Acum e cristalizat. Cum să procedez ca să devin din nou vizibil? După ce voi termina tot ce am de făcut ca om invizibil. Bine, și acum ce avem de făcut? Ce vrei să faci? Vreau să plec spre sud. Îl foloseam pe vagabondul acela ca să-mi ducă banii și caietele. Și acum, bruta a fugit. Se știe unde e? Scrie în ziare? A cerut să fie închisă în cea mai strașnică celulă din închisoare. Măgarul! Asta ți-ncurcă planurile. A, trebuie să punem mâna pe caiete. Sigur, dar nu o să fie greu dacă nu o să se știe că sunt pentru tine. Adevărat. Știi la ce mă gândesc? Gheimb. Da. E bine că am nimerit la tine. Asta mă face să-mi schimb planurile. Hm. Am făcut o mare greșeală că am încercat singur. Singur. Ce puțin poate face un om singur. Ce-mi trebuie e cineva care să mă ascundă, să mă ajute, un loc unde să dorm și să mănânc și să mă odihnesc liniștit. Câte lucruri nu o să fie posibile. Invizibilitatea asta e bună pentru două lucruri. Să fugi fără urme și să te apropii. Pot să vii lângă un om, orice armă ar avea, să lovești cum vrei, să fugi și trebuie să ucidem! Chem! Trebuie să ucidem! Să ucidem? Îți ascult planul, dar nu-ți-l aprob. De ce să ucidem? Nu la întâmplare. Îi știu că există un om invizibil. Ei bine! Acest om invizibil va instaura domnia groază! Da, asta e! Domnia groază! Omul invizibil o să dea ordine, o să turnească! Toți cei ce nu vor asculta de ordinile sale vor fi ucişti! Dacă ăsta e scopul tău, te previn că te voi împiedica. Îndrăzneşti! Dacă îmi vei sta în cale, te voi ucide! Nu-mi-e teamă! Mă pot ucide pe mine, dar nu poți ucide întreaga omenire! Taci! Sunt niște paşi pe absurd! Să văd! Stai! Oh, Trădătorule! Dumnezeule, a fugit! Lupta a început! Oh, Înțelegeți, -ne, e nebun, inuman, egoist, nu se gândește decât la sine. A rănit oameni. îi va ucide dacă nu îl împiedicăm. Nimic nu-l poate opri! Da, trebuie să-l prindem. Asta e sigur. Dar cum? Dar trebuie să începem îndată, să l împiedicăm să plece de aici. Visează o domnia groazei să intervine armata, să fie păzită gara, trebuie împiedicat să mănânce sau să doarmă, casele să fie bine închise. Trebuie să organizăm un fel de consiliu de război. Hai, vino și dumneata, îl vom vâna ca pe-o fiară. Și când te gândești că a făcut o descoperire epocală, tristă soartă, Soare pentru mine. Ia să vedem. Ai fost energic și deștept. Nu înțeleg ce câștigi din asta. Ești contra mea. O zi întreagă mai ai urmărit. Ai căutat, căutat să mă lipsești mă... de odihnă și hrană. În ciuda ta am dormit și am mâncat. Jocul abia începe. Cu această scrisoare anunț domnia groazăi. Bădoc nu mai este sub domnia reginei, cea mea, teroara. Aceasta este prima zi a primului an a noi epoci. Epoca omului invizibil. Sunt omul invizibil întiul. În prima zi va fi o execuție exemplară, aceea a unui om numit Kemp. Moartea începe pentru el astăzi. Se poate închide, ascunde, poate pune paznici, armură. Moartea, moartea invizibilă se apropie. Poate să ia precauții cu atât mai bine. Azi, la prânz, începe moartea. Nu l-ajutați poporul meu, căci moartea se va bate și asupra voastră. Astăzi, Kemp, trebuie să moară. Da, asta-i scrisă de el. Hei, nu ce fugi așa? Chimp! Chimp! Uite-l pe chimp! Oameni, buni! Hei! Omul învizibil pe urmele mele! Tindeți cercul, așa! Acum e în mâinile voastre! Strângeți cercul mai aproape, mai aproape, mai mult! Am un număr! Țineți-l! ia aici. ajută-mi! Mă subrubă! Mă strânge de pe regată! Am pus mâna pe el! Uitați-vă! drumul! Oficii! No Ucideți-l ca S-a prăbușit. Nu mai respire. Priviți! Priviți! Arterele! Vinele se văd! A murit. Acum va redeveni vizibil. Iată! Inima. Skeletul. Vedeți, acum e încă transparent ca sticla. În curând va deveni opac și peste câteva minute va fi cel mai obișnuit, cel mai banal cadavru. Oameni buni, să ne descoperim în fața celui care a fost un om de știință, de geniu, care ar fi putut să înfăptuiască multe lucruri mari pentru omenire. Nevoia de bani însă, a făcut treptat din el un cinic, lipsit de scrupule și l-a adus pe pragul nebuniei și a primei. Adio, Griffin. Era singurul serviciu prietenesc pe care puteam să l fac.